Dobrý večer, Vítám vás na dalším biologickém čtvrtku, prosím vás, příště bude mluvit Martin Tolar a bude mluvit o něčem, co se považuje za možná největší krůlo v současné medicíně, totiž bude mluvit o novém léku na Alzheimerovu nemoc. Pokud vím, tak Martin Tola se na tom opět nějak přímo podílel nebo prostě velmi výrazně k tomu přispěl. Jde opravdu úplně o zásadní věc, protože asi víte, že Alzheimerova nemoc byla považována za vlastně nelečitelnou a lidi, co se pohybují medicínně, to považují za skutečně zásadní, zásadní pokrok. Takže přijďte, bude to určitě velmi zajímavé. A teď je umilu bych povinnostní představit dnešní přednášející. Jitka Polechová nám přijela až z daleké Vídně. Nicméně bude mluvit česky, protože původně studovala u nás katedru zoologie, ale pak se ukázalo, že ji zajímá vlastně mnohem víc jaksi, teoretický výzkum. Dlouhá léta strávila ve Skotsku a nyní dlouhodobě působí právě e, ve Výmění na Líbeňské univerzitě. Jitka se e, zabývala hlavně e, e, speciací, ekologickou speciací, a poslední dobou e, hodně udržování okrajinu, areálu, rozšíření, a dnes bude mluvit o rozhlzných e, ekologických měkách a o významu toho a populační dynamiky revolucí. Prosím, Jitka. Já moc děkuji za představení a za pozvání. A... Já jsem vlastně uh, se tomuto tématu začala věnovat už někdy před 10-15 lety. Pamatuju si, že jsem o tom poprvé mluvila možná v Čechách na výjezdu Centra studií a kde, když jsem začala mluvit, tak první otázka zněla, co tím máš na mysli, že máš model. Tak, <laughs> tak uvidíme, jak to půjde. Uh, <laughs> Rovně se tam moc nejsou. Uh, tak. Obrazek je uh, Terezy Nekovářové, to jsem jí to jsem ukradla, to mi nakrsela před mnoha lety. Teď mi to, Mě to ale neběhá. Tak já budu tady asi. Tak jo, um, tomu tématu, um, jak, kde, jsou, kde jsou limity uh, adaptace, se hodně věnoval JBS Haldain, který je jeden ze tří velikánů populační genetiky. Asi jste o něm slyšeli přes Haldeňovo pravidlo, ale jeho obecně zajímaly hodně limity, limity evoluční adaptace. A, a to i v kontextu prostorovém, to je, co se, co se děje na okrajích druhových, druhových areálů. V takovém krátkém článečku z roku 1957 se hodně zamýšlel nad tím, jak to, proč jsou ty druhové areály relativně stabilní v čase, proč se ty druhy teda nerošíří o nějaký kousek ještě dál. A, a měl ten verbální model, kde tady tvrdil, že by to mohlo být tím, že. V centru toho areálu se ty drochy musí adoptovat na úplně jiné podmínky, kde je samozřejmě hustota je výrazně větší, takže selekce je v principu úplně jiná, jako i, i co se týká, prostě na, které, na které znaky působí. A na kraji toho areálu je selekce zase na nějaké úplně jiné vlastnosti. A že by tohle mohlo, mohlo způsobovat to, že, ten, že ty druhoví areály mají relativně stabilní okraj. Ups, tohle. A důvod, proč by to takhle mohlo být, formalizoval tak, že v centru toho druhového areálu je ta hustota těch jedinců výrazně vyšší, než na nějakém prostě, současném kraji, který prostě někde je. A to znamená, že když tam máte nějaký, nějaký genový tok, který není závislý na prostředí, ale prostě je vlastností toho daného organismu, a, nebo jeho šiřitelů, a, tak budete mít více nesymetrického toku z centru toho areálu do těch krajů. A tím pádem v těch krajích a, budou v průměru ty, a, bude v průměru ta populace hůř adaptovaná. No a tím pádem jí tam bude jako v průměru míň. A tím, že ji tam bude míň, tak bude ten tok ještě víc jako nesymetrický. No a on si myslel, že by takhle tydeji mohly se vlastně stabilizovat relativně arbitrární hranice druhových areálů. V zásadě to potom převzal i Ernst Mayer, který o tom hodně mluvil, že to je vlastně strašně zásadní problém v evoluční ek ek ekologii, proč jsou ty druhové areály takhle jako relativně stabilní. A používá se na to termín swamping gene flow, což by se asi dalo, dalo přeložit jako přepravodicující genový tok, který právě zdůvodňuje, proč není adaptace možná na nějaký um, další um, rozšíření ty ekologické neky a rozšíření toho habitatu. Ale on, ne, on neudělal žádný jako model na to, jenom tak jako nadhodil, že tak byl génius, tak asi, tak si myslel, že má pravdu. No, a samozřejmě, otázka, jestli to tak skutečně je. A, ups. Um, relativně hodně lidí uh, se, tomu, se, tomu, se tomu věnuje, nebo věnovalo, co se v kontextu hraně zdrohového areálu a samozřejmě to má velmi obecnou rovinu. Víme, když máme nějakou, nějaký ostrov, na který jsou jiný, jiný podmínky než, než, než, než na kontinentě, tak samozřejmě snadno může dojít k tomu, že ta migrace, a na ten ostrov je natolik veliká, že ne, neumožní nějakou adaptaci na nějaké ty lokální podmínky. To se, to se ví. Uh, uh, mluví se o tom jako uh, migration selection balance, ale základní podmínka uh, tohodle uh, přehlcení genovým tokem je, že tam je výrazná, výrazná asymetrie v tom, uh, kolik máte uh, tý populace v tom jednom prostředí a v tom druhém prostředí. Když tam tato výrazná asymetrie a priori není, tak je tahle situace výrazně složitější, ale um, jsou na to nějaké uh, studie, které se snaží ukázat, že by to možná tak mohlo být a uh, také jsou studie, které ukazují, že to vlastně možná tak vůbec není, když se potom podíváte uh, na nějaký jiný orkazmus, tak tam vůbec nějaký prostě swamping nenajdeme naopak, to vypadá, Že ten um, genový tok je uh, přínosný tomu um, uh, pro fitness toho organismu na konci toho druhého areálu. A... Dokonce tak vypadá, že by to tak mohlo být i v, prův, v průměru. Samozřejmě, občas je to tak, občas je to tak, ale roz, roz, rozhodně neplatí, že obecně genový tok na, na krajích areálu by, by té adaptaci zabraňoval. Je to hrozně špatně se posouvá. Ups. A, tak co to? Teorie. Teorie... Je to hrozně pomalý, já nevím, proč. Te te teorie říká, že samozřejmě genový tok um, bude způsobovat nějaký rozstyl znaku kolem nějakého Kolem, kolem nějakého optima. Při máme více genového toku, tím bude ta variabilita vyšší a je samozřejmě možné, že když ten genový tok bude nějakým způsobem asymetrický, že se ta populace od toho optima nějakým způsobem vychýlí. No. To znamená, že když máme hodně genového toku, tak, tak bude vyšší genová, sorry, genetická variabilita, a tím pádem bude i vyšší průměrná lokální mala, mala adaptace. To se měří že jo, v, a, ve smyslu, jaký je vlastně vliv a, toho rozptylu té genetické var, variability na pokles fitness. No, to znamená, že ta, ta po, populace, kde je ta genetická variabilita vyšší, bude mít v průměru, v průměru nižší fitness, i když je třeba přímo přesně adaptovaná na to optimum a, ve svém průměru. A, ale platí i to že když je ten rozptyl vyšší, a, tak pokud se to prostředí změní, tak ta, tak ta po, populace je samozřejmě schopná se tam rychleji posunout. Takže ono vlastně není úplně jasný, jestli je to dobře nebo špatně, když, ten, když ta genetická variabilita je vyšší. Jestli vlastně ve výsledku a, ta fitness toho organismu bude vyšší nebo nižší. Znamená, když ta populace, kde, ten, kde, kde ta genetická variabilita je vyšší, se vám za stejný časový úsek posune výrazně blíž tomu optimu než ta populace, kde ta genetická variabilita je malá. <hým> Další vliv genového toku a obecně migrace je ta, že zvyšuje, čemu se říká anglicky, nejberoucí, jak se tomu říká česky. Nejberoucí? No, to mě napadlo, ale tak dobře. <hým> Fakt, jo. Já jsem, to, já jsem to teda nikoho neslyšela použít, ale já se tady nevyskytuju, tak dobře, tak velikost sousedství, chat GPT by jako sou, souhlasil, um, tak um, a je to tedy velikost té populace, která je dostupná během jedné generace jednomu jedinci, tak je ten mating pool, který tam tady je, jiné krásné české slovo. No a čím je uh, větší uh, ta velikost sousedství, tak tím je nižší genetický drift. No, tak je ta velikost sousedství jako přímo definovaná. No. A samozřejmě uh, cílem této přednášky je uh, ukázat, jaké jsou teda ty teoretické závěry, které tady máme dneska a jak se tedy na ten problém můžeme uh, koukat v nějakém rozumném zjednodušení. Tak řekněme, že máme adaptaci na nějaký prostředí, který se mění s jedním rozměrem, dejme tomu s výškou, se mění teplota, vlhkost, cokoliv, což si můžeme nějakým způsobem sečíst na nějaký prostě souhrnej gradient, kde máte prostě na... Um, um, který udává, jakým způsobem je měřeno tedy fitness, ten daný organismus adap adap adaptovám, když se mění míška třeba uh, toho, toho, toho kopce. No a ten, um, ten organismus samozřejmě může být, může být adap adaptovaný relativně všude dobře. Řekněme, že adaptace tady vypadá tak, že čím jsme výš, tak tím je lepší mít červenou, červenou kytičku. Jako docela asi jedno. A jiný způsob, který potom koresponduje k tomu, že by tam ta kontinu kontinuální adaptace v prostoru nebyla, a vlastně by tam byl hranice toho druhého areálu, by vypadal takhle, že máte nějaké, nějaké oddělené pop populace, které jsou tedy adaptované na každý na nějakém prostě malé optimum, tam je relativně malý. Genetický rozptyl u těch po, populací, ale oba tyhle ty, uh, módy jsou vlastně stabilní. To bylo ukázáno, uh, že můžete mít uh, stav, kde je genetická variabilita, variabilita relativně vysoká a ta, ten organismus je schopen se adaptovat na prostředí kontinuálně v prostoru. A naopak, když máte genetickou variabilitu nízkou, tak dochází k tomu, že to není, není v principu možné. A, a ten, ta, řekněme, ten set z těch ekologických nich, který je tam k dispozici, ne, ne, nemůže být rozdělen takovýmhle kontinuálním způsobem, ale, ale ty organismy se na něj musí adaptovat takovýmhle dis, diskrétní v takových diskrétních. Po populací, jestli tohle jsou dva druhy, nebo jeden, nebo to už je samozřejmě otázka diskuze. Ale um, jsou to dva základní, základní mody, jakým, jakým je, je možný nějakým způsobem to prostředí uh, kolonizovat. Um, aby Sam, samozřejmě generalizace je taková, že třeba když se vám potom ten gradient toho prostředí uh, zvyšuje, tak může docházet k tomu, že se, že se ten um, organismus přepíná z jednoho, modelu, z jednoho toho módu do druhého. To znamená, že uh, když je ten gradient relativně slabý, tak je možný, aby se, aby se adaptoval uh, všude. A jak, jak se zvyšuje, jak je strm, str, strmější, tak už, tak už to možné není. Tohle bylo ukázáno ve velmi klasické studii v roce 1997, kde ukázali, že když máte fixní genetickou variabilitu, tak existuje hranice toho, jak strmý může být ekologický gradient, aby se ta populace byla schopná adoptovat takovýmhle jiným kontinuálním způsobem. No a když je ten ekologický gradient strmější, tak už to není možné, tak ta po, po, populace prostě v tom, ups, v tom místě skončí a, a potom někde dál v tom prostoru může, může, může figurovat jiná diskrétní populace, ale kontinuální adaptace není, není možná. Je to, je to zhruba srozumitelný? Jo? Tak jo. A myslíte si, že to je pravda? No dobrý. No a tady je asi důležitý poznamená, že ten ekologický kradient se měří samozřejmě z pohledu toho organismu. Ten ekologický kradient je čím strmější, čím je vyšší migrace, čím je silnější genový tok. To znamená, že nějaký organismus se v průměru posune v prostoru od svého optima někam jinam a tohle to má nějaký kost nebo nějaký prostě nějakou cenu v, v, na průměrnou fitness a tím to, se, to se měří tím efektiv, efektivním ekologickým gradientem. Celkem jasný, že nemá cenu měřit gradient prostě ve stupních nebo v metrech nebo já nevím v čem. Gradient se měří v tom, kolik to stojí ten organismus se posunout jeden dispersal za generaci někam, koliko to stojí prostě v měřítku fitness, jo? tak jo. No, uh, takže tak, takže uh, oni ukázali v tom roce 97, že když máte fixní genetickou var variability, tak to skutečně jako funguje, ten swamping gene flow vlastně tadyhle jenom zvyšuje ten, tu stromost toho ekologického gradientu a to znamená, že když máte fixní genetickou variabilitu a zvýšíte genový tok, tak se může stát, že ten organismus už nemůže adaptovat tak dobře. Což je poměrně zásadní sdělení a dokonce se objevuje i v doporušeních nějakým ochranářům, že by neměli nechávat ty zvířátka migrovat tolik na tom kraji, protože to pak bude jako tu adaptaci. To jako otázka. Tak jo. Ale problém je samozřejmě v tom, že genetická variabilita samozřejmě roste z heterogény toho prostředí. Jak se vám ty, jak se ty organismy posouvají, že z jednoho místa na druhý, jak se tam, jak se říká český mixing, že? <laughs> A Jak se tam pro promíchávají, tak samozřejmě roste ta genetická variabilita. Zároveň ta genetická vari variabilita se mění s tím, jak je veliká jak je veliká velikost sousedství? A to znamená, že když ta, když ta velikost toho sousedství je příliš malá, tak je genetický drift samozřejmě vysoký a tím pádem ta genetická variabilita klesá. No, Takže znamená, že koukat se na tyle ten problém a předpokládá, že genetická variabilita je nějaká konstanta, která je vlastní nějakému druhu, je, není asi úplně jako robustní způsob uh, uvažování. Takže tak. No, rovnice nemám, ale mám obrázek se spoustou čar. <laughs> a obrázek je tady k tomu, aby ukázal, že jak roste, to je výsledek nějakých simulací, každá, každá ta tečka je jedna simulace a ukazuje, že jak roste ten efektivní ekologický gradient, tak roste ta genetická variabilita. A... Um, Roste docela dobře, tady je dokonce nějaký prostě, nějaká předpověď v, v tou čárkovanou čáru, co se dá spočítat relativně jednoduše, když máte nějaké prostředí, jak se vám tam vytvářejí ty kliny a oni se tak, tak jako nakumulujou a můžete spočítat, kolik teda ta variabeta by, by měla být. A koho by to zajímalo, tak může přijít 30. března na seminář. No. Uh, takže to je nějaký deterministický předpoklad, jak by ta genetická variabilita měla růst, a ona teda roste míň, částečně kvůli driftu, částečně kvůli tomu, ta simulace samozřejmě není nikdy úplně jako perfektní. No a roste do určitýho ok okamžiku, kdy napřed napředojde k tomu, že ta populace přestane růst, že se začne uh, vlastně kon kontrahovat z krajů. No a pak pak dojde k tomu, že se genetická variabilita dostane Přesně na tu hranici, kdy, kdyby bývala byla fixní, tak by už ta kontinuální adaptace nebyla možná. No a v tom okamžiku vlastně i v tom systému, kde se ta genetická variabilita může vyvíjet, tak spadne zároveň k nule. To znamená, že tam neexistují žádný kliny a ta populace je adaptovaná lokálně a pak je tam nějaká mezera a zase je tam nějaká jiná populace někde jinde. No, takže tady to, když je to třeba simulace jední po, populace, tak ona se prostě um, smrzkne na prostě jedno optimum, anebo se fragmentuje. To, jako, to, to záleží ještě na nějakých jiných věcech. Ale je tam vlastně, um, i když člověk nechá rozvíjet ten, um, tu genetickou variabilitu, tak furt ta, ta relativně jako primitivní předpověď s tou fixní genetickou variabilitou nám něco říká, v okamžiku, kdy tu, tu genetickou variabilitu teda měříme, jaká tam tedy je, ale uh, uh, neplatí to sam, sam, sam, samozřejmě uh, neplatí to obecně, jo, že, že prostě, že by ta fixní variabilita nám obecně předpovídala uh, přesně, co se bude dít ale zhruba, zhruba prostě v okamžiku, kdy se dochá, do, dostáváme k té hranici, hranici, tak skutečně dojde k tomu, že, uh, že ta populace uh, se sfragmentuje nebo smrskne. Dává to furt smysl? Jo, jo, sponě komu, to je dobrý. dobrý. <laughs> no tak jo. To znamená, že jak roste... Jak roste ten efektivní ekologický gradient, tak roste genetická varabilita var var až prostě najednou dojde k tomu, že tady nějaký nějakej trežlo, o kterém budu mluvit za chvilinku, a pak je tady ten fe fenotypický trežlo, který je tady tou hranice. Uh, tou uh, čárkovanou čárou, kde skutečně dojde k tomu, že um, ta populace změní kompletně způsob, jakým je adaptovaná teda na to měnící prostředí, tam prostě fázov, nějaký fázový přechod. Um, abyste si tam mohli dát ty nemám, nemám rovnice, ale mám kytičky. Tak takhle to zhruba jako vypadá. Um, a ten zelený, um, ten zelený um, tu zelenou hranici tady to za chvilku vysvětlím, o čem to vlastně je. A um, ta zelená hranice uh, vychází z toho, že když si napíšete ten systém, který je relativně složitý. Já jsem zkusila napsaní chvíli ty ty rovnice nád, ale už jsem to jako nestihla, takže vám je nedám. Ale v zásadě je tam nějaká demografie, ty, je tam tvrdá selekce. Ty organismy se, když jsou daleko od optima, tak rostou pomaly a do nižší carrying capacity. Děkuju. to no, jsem taky mohla, no dobře. A, a, do, a do nižší nosné kapacity. A, ten, a ta adaptace probíhá v nějakém kvantitativním znaku, kde je spousta aditivních lokusů, který se tak jako spolu sečtou. A je tam sam, sam, samozřejmě jak genetická, tak demografická stocha, sice jinak by tam nebyl drift a by to. No, když si takových simulací uděláte hodně a teď máte ten jako prostor, že jo, tak z něj nějak jako samplujete, to asi by bylo relativně jako nadlouho, tak ty, člověk přece získá nějaký vhled z toho, když si ty něco napíše, tak je může takzvaně non to znamená přepsat v takovém stylu, aby ty parametry, které tam budou figurovat, měly jednotku jednaž. Takže to jsou prostě ty parametry, které tam figurojí, jsou ty, o kterých jsem mluvila. Je to ten efektivní ekologický gradient, který, který měří, jak je vlastně příklý to prostředí z pohledu fitness toho organismu a, a ta velikost sousedství. A dalším takovým parametrem by byl i ten... Um, um, ta cena té genetické variability, bar, bar, toho prostě, když se říká standing load, asi to už asi česky fakt nedám. Um, ale tenhle, v tomhle případě je teda uh, pro, proměnou, takže my vlastně máme tu velikost sousedství jako jednou proměnou, jako druhou proměnou máme ten efektivní ekologický gradient a jako třetí proměnou máme uh, sílu selekce na locus uh, škálovanou s něčím, ale to se ukazuje, že vlastně ta není, není zhruba, není nějak zvlášť důležitá, že když se potom člověk podívá a rozdělí si to na silnou selekci, respektive na hodně slabou selekci a méně slabou selekci, tak se ukáže, že to vlastně nějak extra důležitý není a že vlastně je možný tenhle ten jako strašně komplikovaný prostor rozdělit docela robustně jednou tady numericky nafitovanou prostě čárou, která vám rozdělí, kdy ta populace je schopná se adaptovat kontinuálně a kdy tohle prostě už možný není. A závislí to na tom, jestli je, um, jestli je genetický drift dostatečně slabý vzhledem k tomu, jak je um, silnej ten, nebo příkraj ten ekologický gradient. Um, tady je to, jste asi už jako odezřeli, ale čím... Čím tmavší fialovější modrá, tím se to, tím se vlastně ta populace šíří prostorem rychleji a čím tmavější červená, tím se kontrahuje rychleji, smrskává rychleji. Ty černý putíky ukazují po populace, který uh, během teď nevím, těch tisíc gener, gener, gener, generací uh, vymřely a ty Prázdné kroužky ukazují populace, které se fragmentovaly. O té fra fragmentaci, bohužel, mluvit jako moc nebudu, ale v každém případě člověk vidí, že je tam relativně dobré rozdělení těch populací, které jsou tedy adoptované kontinuálně a rozšiřují se, to jsou ty modrý, a které, jsou, a které se smr smrskávají, anebo fragmentují, a to jsou ty červený a oranžový. A pak ty šedivý jsou samozřejmě ty, které se signifikantně nezměnily. To jako dává rozum. A... Je, je, je, Co tady se? Ježiš! Já jsem odebrala se nějakou špatnou, špatný slide? Je špatně. To je to je špatně všechno. No. Teda se omlouvám. vůbec nevím, jak je to. já jsem to otevřela asi, nevím co, ale já to zkusím teda odsud. Já to tady mám správně u sebe, jo. No, Ne, to vůbec, vůbec nevím, co, co to jako bylo, ale tohle by mělo být správně. <laughs> um, tak, um, na začátku jsem mluvila o tom, um, jak se mění ta genetická variabilita s, s tím gerovým tokem. A tady je to vlastně vidět na jednom průřezu z ty bodíky, kde vidíte, jak se, jak se zvyšuje ten genetický tok, tak se zvyšuje ten efektivní ekologický gradient a zároveň ta velikost populace, ale ten um, um, efektivní ekologický gradient se zvyšuje po, pomaleji. To z, o, znamená... Um, dokonce je to tak, že prostě že ta velikost populace roste teda s, že s, s kvadrátem toho, toho genetického toku a ten efektivní ekologický gradient roste lineárně, to znamená, že jak zvyšujete ten um, geno genový tok, tak je ta adaptace jednodušší. Ale je to tady vidět, uh, tady je vlastně ten gradient toho prostředí, který je teda konstantní a ten efektivní gradient se mění jenom tím, že se zvyšuje ten genový tok a tím se vlastně zvyšuje ten kost. To je asi jasný, ne? A ten zelený threshold teda protíná tam, kde by měl, což je vždycky potěšující. Uh, takže tak. Uh, no. Když mi to nepřeskočí zase na tu nějakou, nějakou stoletou verzi. No, ale přesku to je divný. Já bych to udělal čas, já bych tam prostě... Ale, já to, ale tyhle slavite ale vůbec už jako nejsou totiž. Nic. Možná. Tím, to a nebo jsou tam nějak schované. Já jsem teda jako předtím v tu nikdy jako prezentaci neměla, jo? to je speciálně pro vás, takže možná, že, možná, že se ještě musíme něco učit. Um. <laughs> no dobře, um, tak, a um. tak, tak asi, asi jsme si jako, myslím si, že se mi podařilo nějak ukázat, že existuje jakási hranice, která teda roz, rozděluje ten prostor, kde se ta po, populace je schopná adaptovat kontinuálně v prostoru a, kde, a, a kdy ne. No a samozřejmě v praxi se mění prostředí i v čase, nejenom v prostoru. No a když se to prostředí mění, teda tady, si se ten obrázek, tak úplně dole, že jo, by bylo to prostředí, které se mění jenom v prostoru a nikoli v čase. A na té y-ose je teda opět efektivní rychlost změny prostředí, opět teda, kolik které stojí. Ten organismus za jednu generaci, že se to prostředí změnilo ve měřítku fitness. A, a člověk se vlastně může relativně naivně rozšířit ten, ten uh, expanzní threshold, na, nebo tu expanzní hranici jenom pomocí toho, jakým způsobem se vlastně sníží uh, ta velikost populace lokálně a tím pádem i ta velikost sousedství. A, a dostane vlastně. Uh, nějakou naivní extenzi té expanzní hranice do, do situace, kde se prostředí mění jak v čase, tak, tak v prostoru. Znamená, že čím více se to prostředí mění v tom čase také, tak tím víc, tím dřív dochází k tomu, že ta populace už není schopná se adaptovat kontinuálně. Pak je tam další threshold nebo další hranice, která, která platí i pro libovolně veliké populace. Když máte Um, v zásadě uh, to vyplývá jenom z toho, že uh, ta um, populační hustota už je nula tadyhle na té. Um, um, čárkovaný čáře. Jak roste s velikostí, s rychlostí um, změny toho prostředí v čase, vám se mění, samozřejmě zvyšuje pro danou, jak je daleko od toho prostředí. Čím vyšší variabilita, tím je sice blíž, ale tím je zase větší kostí variability, takže nakonec to vlastně dopadne takhle. No, tam je nějaká prostě hranice, takže víme, že to musí být tadyhle pod tou čárkovanou čárou, ale vlastně ten genetický drift tam vlastně přidá ještě další jinou hranici, která se dá takhle rozšířit do, to, do té situace s měnícím se prostředím v čase. A tohle je teda pro něj relativně jako malý um, velikost sousedství. Jak se ta velikost sousedství zvě zvětšuje, tak se zvětšuje tenhle ten uh, trouhelník a samozřejmě se zv zvyšuje oblast, kde, kde je ta variabilita, variabilita re relativně vyšší. No. Ups. Uh, Zároveň, Um, co jsem dělala předtím, to už je skoro pos poslední obrázek. Um, um, vlastně analogicky k tomu uh, předtím, jak jsem ukazovala ten průsek, když se zvyšuje genový tok, jak se vlastně dostaneme na, ten, uh, na, tu, na tu hranici té ex expanze, tak stejný trick samozřejmě, samozřejmě se dá udělat v, v té v v situaci, kde se mění prostředí, jak v čase, tak v, v prostoru. A, a tady je vidět, že když samozřejmě měníte ten efektivní ekologický gradient, takže zvyšujete ne, ten, ne, ne, ten, ne tu příkrost toho prostředí nebo tu heterogenitu toho prostředí, ale zvyšujete ten genový tok nebo ten, tu migraci. A tak, jak jsme předpokládali, nedochází k tomu, že by ta populace přestala být schopná se adaptovat, ale právě právě kvůli tomu, že se zvyšuje ta velikost, ta velikost sousedství s tím, jak roste ten genový tok, tak ona se zvyšuje z nějakého, z nějaký nuly až tady na nějakých 200, tak vlastně ta po, po populace je schopná se adaptovat velmi dobře. Dává to smysl? Aspoň někomu, to je dobrý. No jo. No tak jo, tak já se snažím přesvědčit jako tady publikum, že existují situace, kde genový tok může výrazně napomáhat adaptaci. A jednak je to samozřejmě na okrajích těch druhých areálů, a tedy není tomu tak, že by obecně genový tok na okrajích druhých areálů byl, byl špatný a ta, ta cena té malá mal adaptace byla naprosto zásadní. A tím bylo vhodné ten genový tok na okrajích těch druhových areálů snižovat. A, a, je to, a je to proto, že jak ten genový tok stoupá, tak ten genetický drift slábne rychleji, než roste ta efektivní heterogenita toho prostředí. No a um, další situace, kdy to je důležitý, jak genový tok zvyšuje genetickou variabilitu, je samozřejmě adaptace na prostředí, které si mění v čase. Protože já jsem to sice úplně nezdůrazněvala, ale ten, ten um, prostor, um, parametrový prostor, na který se ten organismus je schopný adaptovat, když je tam hodně variability, která je teda, um, tam držená tím genovým tokem přes to heterogenní prostředí, je samozřejmě výrazně větší. Teď koukám, tady to. No? Uh, ups. Čím je vyšší ten efektivní ten efektivní ekologický gradient, s tím na větší efektivní změnu prostředí, ten organismus je schopný se adaptovat. A ten efektivní ekolo ekologický gradient, a je to kvůli tomu, že ten efektivní ekologický gradient uh, způsobuje to, že je vyšší i ta uh, genetická variabilita. Uh, což je samozřejmě relativně důležitý, protože prostředí se nám teď mění v čase relativně rychle, Uh, uh, obecně si myslím, že většina těch přístupů, co se týká adaptace, vlastně úplně nebere v úvahu uh, to, jak je důležitý, aby tam docházelo k, k promíchávání přes nějaký druhý areál. A většinou se mluví o tom nějakých demografických efektech, že potřeba by ty areály byly veliký, nebo obecně, aby teda drift nebyl příliš silný, ale ono to vlastně je důležitý i co se týká uh, těch um, lokusů, který jsou, který jsou přímo zodpovědný pro adaptaci, aby ta variabilita tam kolem nich byla relativně vysoká, která je právě způsobená tím promícháváním přes to heterogenní prostředí. Obecně pro spoustu podmínek tenhle ten přínos toho promíchávání je často výrazně vyšší než ten přínos, který máte přes nějaký mutation selection balance. Samozřejmě záleží trošku už na. Konkrétním uh, organismu. A to už je všechno. se nejsou, rovnice budou 30. března. <laughs> teda, 30. března. 18. dubna. <laughs>